Mattiðsar Guðspjall, Ólafur Skúlafsson biskup les. Mattiðsar Guðspjall er á þremur gísladiskum, hvers konar afrýtun eða opinber hlutningur er á heimill. Á þessum diskji er ég fyrsti til eðlefti kapituli. Mattiðsar Guðspjall, fyrsti kapituli, ættartala. Ættartala Jésu Krist, Sónar Davís,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 Óbelgrad Ísai og Ísai gat Davíð konung. Davíð gat Sálmunen, konun Úríja. Sálmun gat Róboam, Róboam gat Ápia, aabia, Ápia gat Ášaf, aasaf, Ášaf gat Jósafat. Jósafat gat Jóram, Jóram gat Ússía, Ússía gat Jótam, Jótam gat Akas A kaskat Ezekía, Ezekía gat Manasse, Manasse gat Ámos, Ámos gat Jósía, Jósía gat je og bræður hans á tíma herleyingarinnar til Babilonar. Eftir herleyinguna til Babilonar gat je konja shel tel, shel tel gat Serúbabel, Serúbabel gat Abiút, Abiút gat Eljakim, Eljekím gat Asór. Azor gætt Sattok, Sattok gætt Akim, Akim gætt Eliút, Eliút gætt Eliasar, Eliasar gætt Mattan, Mattan gætt Jakob og Jakob gætt Jósef, mann Maríu, en hún ól Jésu sem kallast Kristur. Þannig eru alls 14 ættliðir frá Abraham til Davís. 14 ættliðir frá Davíð framar herrleiringunni til Babilónar og 14 ættliðir frá herrleiringunni til Krists. Færingi Jesu Krists var með þessum atbyrðum. María, móðir hans, var fastnur Jósef en áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilugum anda. Jósef festar maður hennar